в яку все зламалося. Але в пам'яті зринало тільки хороше. Як Лілея між штерином, так подруга моя поміж дівами. Ніколи він не давав приводу думати інакше. Тому вона завжди жила в спокої, У коконі його труботи. Тепер цього кокону немає. І треба щось вирішувати. Або нічого не вирішувати, а чекати, що саморосмокчеться. Зрештою, як сказала Сусанна, можна ліквідувати мишу, що посягнула на святе. Припинити дутися на Андрія, мовляв, з ким не буває. Прикро було те, що вона не знала, що то за миша, де вона криється, яка вона, хто і звідки. «Певно, знайшов собі молоду», – сказала Джулія. «Ніби вона Ельміра стара». «Знайди її. Поглянь, що воно таке. Одразу побачиш, чи варта твоїх нервів», – радила Сусанна. — Тільки не займайся бабством, — наказала Лара, і це останнє їй сподобалося більше. — Господи, пане Аллаху, врозуми мене, врятуй мене, — ворушить вустами Леміра, мов риба, що задихається на березі. Ох, чому баба Ілар не вчив її розмовляти зі своїм Богом? Якби вона знала як, можливо, стало б легше. Чому не вчив її смиренню, не привчав до традицій, до тихої жіночої покори? Біль переповнює її, заливає повінця. З телевізора, кажуть, від головного болю прийміть солпадеїн. Якби ж то, а що прийняти від душі, аби її не стало? Як боляче ковтати, як в дитинстві при застуді, в горлі, ніби камінь застряг, і коли ковтаєш, ворушиться і ріже ніжну слизову оболонку, роздвоює язик. Боляче ковтати, боляче дихати але в такі хвилини вона почувається щасливою, адже біль означає, що вона ще жива. «Господи, втримай в мені цей стан!» – молиться Ельміра. «Нехай болить! Нехай жевріє всередині! Мов свічка нехай світить!» Світить і обпікає. Тільки не спалює, не ріже, не перетворюється на купу гострих скалок. Нехай залишається лише світлом. Освітлює уривки спогадів, аби вона бачила усі рідні обличчя, неспотвореними. Нехай вони пробачають, нехай пробачають, адже вона так любила їх. Любила і любить. Коли би школі вчили, чи бодай натякали на те, який шлях треба пройти, які прірви здолати, чи таким був би цей шлях? Чому не кажуть, що початок не такий вже й легкий, а кінець нестерпний? Що час не лікує, час хірург що працює гострим скальпелем, що й не закінчує роботу в одному місці, як розпочинає в іншому. Як приховати від нього світло-біль, аби він не дістався туди і не вилучив її? Приховати, вдати, що її немає. Може, тоді не полізе в душу і в голову зі своїм скальпелем? Їй здається, що вона божеволіє, що живе в порожній кімнаті, чисті і порожні. Навіть по кутках не лежить найменшої дрібнички, за якою могла попізнати, де вона, на якому світі. Часом ця кімната поринає у суцільну безпросвітну темряву. Клац, ніби хтось вимикає світло, і тоді вона кричить, бігає, наштовхуючись на стіни, обмацує їх руками, розуміючи, що виходу немає, і не буде, ніколи не буде. Адже темрява не тільки ззовні, а й всередині. Вона заливає очі. У ній кричить біль. Біль лізе на стіни, скригоче зубами. Кусає себе, б'є по щоках, аби перенести усе зсередини назовні. Але марно. Біль виє. Біль нічого не хоче чути. Тільки себе. Біль падає на ліжко, скручується калачиком, лежить у позі ембріона, не рухається. Хоче зменшитись. Знайти вихід або піти назавжди. Але, але тоді із собою він мусить забрати все, де загніздився. Серце, печінку, нирки. Винести мозок, знести душу. Залишити тіло в анабіозі, в коконі сну, в забутті. Може, тоді настане полегшення. І можна буде просто дивитися в стелю або за вікно. Констатувати, ось прийшло літо. Ось почалася осінь, зима, весна, і знову літо відчувати запах трави і моря або асфальту після дощу, фотографуватися на тлі краєвидів з безтурботною посмішкою, пірнати в хвилі, пити каву. А головне біль забере із собою рідні обличчя і ті думки, котрі рояться в голові, навіть коли посміхаєшся. П'єш каву, дивишся в стелю, відчуваєш запах асфальту після дощу.